A ah. Saka na beatu. Doktor z hor ukrad, Saka poskládal beat ve Fruity Loops Doktor mu ukrat a ah. ah. Já jsem Godzilla Já jsem ten nejhorší MC, který ho znáš Já jsem Godzilla jsem Který ho znáš, Saka vedle mě, strašný sumrak, co s tím uděláš? Oh. Jsem kat, uh. jsem vrah, cílem uh. rýmem hlavy zbyde jenom prach, uh. jsem striktní, čím dál tím víc, srém hodně věcí, můžu ti je říct, uh. produkce frýbí. Máš tvrdou hudbu, ale nezajímá mě, že si bez peněz držu. MC si jedou pořád, stejný věci, myslej jak turitujou, dávaj nám lekci Jedou pořád to samý trky, slyš furt stejný, chtěli by být prodejný, nikdo je necení jení se snažej, ale stojí pořád na místě. Přijdeš za mnou prosím, já ti řeknu, co bys chtěl Chtěl bys můj flow, chtěl bys mít texty, chtěl bys si můj zvuk, chtěl bys si mít píky, závidíš mý bičiskis, chtěl bys si mít, mít, bitches, bys mít ty. one na MC neumíte hit já jsem Godzilla Jsem malý dítě, já už jdu pryč Mám pekel, no flow Jsme malý děti, jdeme pryč Já jsem Godzilla Jsem malý dítě, já už jdu pryč Mám pekel, no flow Ty nemáš, takže když se ti to tam nevejde, tak to tam prostě nepiš. Ah. Syna Sata, je ten nejlepší beatmaker Poslouchej uh, uh. PAMCUJ vole. Nemám prachy na to aby skopl. Proto si zabil. Tohle to je mixtape, tohle je si nejtvrdší věc, která vzniká, si zatopil metafyzickou reakcí ve smíru s uhulovodíkem a sakovým vítem. Těž se na přitváře, protože to bude Hollywoodský trhát